«Як вона схожа на свою неньку», – замислено промовив король, поводячи руками по шовкових пасмах єдвіги. «Те ж обличчя, ті ж риси чудові, тільки очі світліші. Чи то не правда, панове?» «Дійсна правда, найясніший крулю», – відповів поштиво, – «один немолодого вже віку вельможець. Але князівна обіцяє бути гарнішою навіть за матір. Не тільки обіцяє її мость, а вже й є». Відбив з запалом молодший. «Князівна, красуня, найперша красуня! Про це не сміє жоден змагатись!» Підхопило разом юнацтво. «Я згоден з вами, панове!» Усміхнувся король. «Князівна буде покрасою наших бенкетів І уч у Варшаві та Львові!» «Але що ми накоїли панні?» Додав він, кинувши оком на неї. «Ми її засоромили І пойняли полум'ям чарівний її вид. «На Бога, я за свою молодь прошу вибачення!» На мову вона завжди без міра. А князівна за соромом нічого вже й не бачила перед себе. Всі хвали голосні і тішили її серце, і займали личко огнем, і сповняли очі сльозою. А ясь стояв тут же в залі, між журами, і услуговував королю. Звеличання, єдвіги ядвіга і голосний присуд її краси збурили крові йому, але зовсім з іншого приводу. Вони запалили його гемонською рвію – Закоханому Ясеві так заманулось пошпурити тарілками в голови о тій нахабній шляхті, що від поривного руху він одну брязнув додолу і брязкотом звернув на себе увагу найяснішого круля. «Славний козак!» – озвався, сміхнувшись король. «Тільки вже б йому час не посудою орудувати, а зброєю!» «От би до тебе в науку!» – додав він, обернувшись до підголеного вояки з здоровенним оселецем на вуху і з довжелезними вусами. Так вийшов би Запорожець на славу. «А хочеш, хлопче, до нас?» запитав у Яся козако, чи ви дічки Запорожець. «Тільки у тебе руки занадто щось білі, і панська шкура». «За любки, коли ласка, пане Отама, не відповів по-українськи, ясь, тріпнувши хватько чуприною. «А ти ж з яких будеш?» здивувався Запорожець. «Та він з хлопів, узятий князем у полон», пояснив пан Запольський. «У нас, пане, хлопів нема, відбив запорожець Горда. «Так, козаки мої, вільні люди і вільні оборонці посполитої речі», затвердив строго король. «Пробачте, найясніший королю, падам до ног у нас так тільки мовиться», белькотів переляканий пан. «Я не похваляю пихливої чвані вельможного панства, що зазіхає принизити всі стани народу і розхитать основи нашого королівства», провадив далі, піднявши голос король. Для мене рівні всі стане Речі Посполитої, і коли в неї не буде геть хлопів, тоді тільки вона стане непоборним моцарством і освітить цілий мир. Мій друг князь Владислав, на превеликий жаль, не такої засади. Уже восьмий рік, як він свою отчизну покинув, як залишив свою незмиловану доню, і відомщує своє горе на бісурменському люду, а тим загрожує небезпеченство і нам». І от Господь Бог покарав його, він тепер ускочив з недобитками своїх славних уланів у руки невіри і поневіряється у в'язниці. А через Чауша отримав від султана про його відомість, і султан править викупу двадцять тисяч дукатів. «Треба небавом, пане», – звернувся король до Запольського, – «вирядити до трапезунда з грошима послів. «Пробач, князівно, за такі смутливі вістки» додав він, але занадто нема що тривожитись, твій батько живий, і тепер одна певне повернеться. Від і мені потрібний, та й річ та швидко удасться до його послуг. Ядвіга справді сиділа бліда, як стіна, та ронила сльозу за сльозою, але не звістка про батька її так засмутила, а попередня розмова про Яся. Все завважила панна Казимира і головою покивала з жаху. «А хто ж пельнує про едукацію, князівне?» – зацікавився король. «Я сама, найясніший крулю», – відповіла, підвівшись і зазжарившись жаром панна Казимира. «А панна?» – здивувався король. «І князівна вміє на лютні грати і співати? Ах, як твоя мама чарівно чудово співала!» «Ні, на найясніший крулю, не було кому вчити», – плуталась панна Казимира. «Жаль, жаль», – заважив король, – «а дещо часу досить». «Надолужить!» «Ми ж не старі!» — усміхнувся він до князівни. Ядвіга хотіла було відперечити, що вона й тепер уміє багато пісень, що в неї була навчителька няня, і що вона зна такі думи, від яких розплакався б і король, але не хотіла засоромити панни Казимири, для того й промовчала».